No rebenvingudes a aquesta sessió de Les veus de la República, que porta a partir tots violències masculistes més visibles que mai. Eh, això és una sessió que forma part d'aquest cicle d'aquí de la Casa Orlandai, que és Les veus de la República, que és un espai doncs, de, de debat, de reflexió, eh, en què s'aborden doncs, diferents temes, de diferents àmbits que d'alguna manera ens travessen, no? com a societat, ja sigui de història política, economia, no, temes molt diversos. Ehm, Normalment doncs, comptem amb diferents convidades que, que venen aquí a fer una mica la, la, seva, la seva presentació i, i doncs, a manera una mica col·lectiva, eh, ens ajuden a abordar el tema proposat. Llavors, el, el cicle de, a la sessió d'avui és una sessió una mica diferent de les altres, per si, per les que ja heu vingut en altres ocasions. Eh, com veureu, jo no soc ni la Marta ni la Elsa, perquè normalment estan aquí. Eh, Llavors, bueno, aquesta sessió s'hauria d'haver fet abans, es va haver de posposar, finalment l'hem aconseguit reubicar avui, que a més a més, bueno, coincidint al novembre, que el 25N, que és el dia contra les violències masclistes, doncs al final, com que bueno, a, casa bé, a casa et prou bé la data, eh, i també el format és una mica diferent, avui ens acompanyen tres persones aquí a les veus, que en comptes de fer-nos la seva presentació, el que farem serà fer un format una mica més de taula rodona perquè hi hagi una mica més de diàleg. També és veritat que el tema de les violències masclistes és un tema molt ampli, com per dir en deu minuts sintetitzo aquest tema. No? Llavors el que hem proposat són diversos temes que anirem llançant, els anem entomant com, com vulguem i com ens vingui de gust. I, i llavors això, la idea és que no sé, l'última mitja horeta més o menys deixeu un torn obert a preguntes per les que, per les que vulgueu intervenir i les que tingueu ganes de compartir um, el que sigui. Llavors, com us deia, jo no sóc ni la Marta ni la Elsa perquè aquesta, aquesta sessió d'avui és una sessió que, que vam proposar des de la Comifem que és la comissió feminista d'aquí de la Casa Orlandai Eh, llavors per ser hem fet una mica doncs, de canvi de format, de canvi de moder de moderadora i una mica de, de nou, nou, nova scenografia Llavors la Comissió Feminista, que és bueno, una comissió que al final s'encarregada doncs, d'impular la perspectiva de gènere crítica aquí a la casa, Jos ara fa un any, eh, es va impulsar eh, aquest plafó que teniu aquí que ha estat eh, en el vestíbul Jos eh, doncs ara fa un any. ja passa. Pues... Ha passat un any. un any, el 25 de novembre farà un any. Llavors, bueno, la idea d'aquesta acció era justament eh, fer visible que hi ha unes formes de violència que són molt més visibles que unes altres, no? amb aquesta clàssica figura de l'Isaberg, que ja n'anirem parlant. La idea és que amb, amb els gomets que hi havia allà a prop, doncs, les dones que anaven passant per la casa podien posar doncs, quines violències hem patit o hem patit, Eh, la veritat és que s'ha desvirtuat una mica eh, aquest iceberg perquè els moments estaven com a una alçada molt tentadora pels infants que van passant per la casa, llavors, bé, bueno, un any després s'ha desvirtuat una mica aquest iceberg, però una mica la idea era aquesta, no? de, de visibilitzar aquestes, aquestes diferents formes de, de violència. Um, llavors, això, bueno, aquesta és una mica la, la introducció. Eh, si us sembla, us presento una mica qui ens acompanya avui aquesta tarda. Tenim d'una banda a eh, la Jenny Covells, que segurament ja la coneixeu, d'aquí habitual de la casa també, també de la, de la Comissió Feminista, és doctora en Psicologia, professora de l'Autònoma i justament una de les seves línies d'investigació va al voltant de, de les violències de gènere i el, i el sistema jurídic, no?, per tant... Bons, bueno, pot aportar una visió molt interessant pel tema que tractem avui. Al seu costat tenim a la Liliana Aragon, que és responsable de l'àrea d'acció social de l'Associació Elia, que és una associació que que suport a dones que han patit violències machistes. Després tenim a la Laura, eh, membre del col·lectiu Sororis Trans, a més a més historiadora i, i docent, i per tant, com veieu, doncs tenim tres perspectives diverses que crec que ens poden sumar molt a l'hora de, de portar aquest tema. Ja que està apagant la, la pantalleta. Problemes tècnics. Perfecte. Llavors, bueno, abans de fer cap introducció o cap xapa que, que potser ara tampoc no... Com que jo ja aniré parlant molt, doncs no cal que parli més jo. Però la idea que per començar seria una mica això, no? com, com definim les violències. Al final jo crec que totes estem molt familiaritzades amb molts conceptes, no? violència de gènere, violència heteropatriarcal, violència cap a les dones, que ho podem com agrupar tot sota aquest paraigües de les violències masclistes o les violències patriarcals. Però, bueno, justament, tenint en compte que veniu d'àmbits diferents, doncs m'agradaria veure si podem doncs, abordar una mica col·lectivament, fer, abordar una definició conjunta de què, què entenem i com entenem les, les violències masclistes i jo crec que, bueno, que cadascuna pot aportar matisos diferents. No sé si algú li, li, li ve de gust trencar una mica el gel. No? Sí, no, no ha passat. Como quieras. Bé, bueno, a veure, començo. Sí, potser ja no. no. Eh, bé, bueno, crec que aquí, en aquesta part de la definició de les violències, sembla que hi ha com una... No, eh, eh, si bé sí, l'acadèmia la, la, no, ha, ha reconegut, però, no, algunes formes no, i, i tal, i, i tipus que després està recollit, no, des de, o sigui, sí, per suposat, impulsat per moviment feminista... Potser que no sentim res. Ah, d'acord, vale, d'acord. Vale. Bueno, deia que definint no, les violències eh, des d'un o sigui, de, àmbit eh, com, no, com de la nostra associació eh, té a veure molt amb tot el que passa eh, no, a totes les dones que, que, que ens arriben i que, que acompanyem i que té a veure amb unes violències que estan no, marcades en aquesta definició de violències masclistes. No? I la violència masclista eh, té, per supost i per sentar, àmbits no, diferents. On es pot fer, no?, les zones i les persones eh, que no estan no? en la norma que té heteropadrarcal, etc., no? no?, es pot partir aquest tipus de, no?, en, en diferents àmbits i, difer i diferents tipus no? de violències. Eh, a nivell històric també hi ha com un recorregut no? de reconeixement, després com... Eh, en un principi eh, està molt focalitzat com en un àmbit molt privat no? i després en, en l'àmbit públic. Eh, aquest, no? Aquesta, aquest salt no? de, de, de la definició eh, té a veure també amb el moviment feminista, no? com de treure la, no? les violències que, que patim de l'espai de l'espai privat no? i posar no? I, una, no? I, i, i el cos, en, en l'espai públic i, i tot el que no? i de tot el que passa en, en, en l'espai públic. No? I, I crec que a partir d'aquí també hm, hi ha... es, es recull en, en tota la normativa jurídica. No? que també hm, hi ha un moviment feminista i sobretot de dones juristes no? que, hm, que fan que aquest reconeixement de les violències, que també, no dins unes lleis i unes normatives. Eh, però sí que penso que, o ara, sea, no tenim molt en el llenguatge, no, aquest terme de bienencis masacristas. Que, que són els àmbits que toquen i molts els típics, o sigui, tenim, no? violència física, violència psicològica, econòmica, no? comunitat, etc. I els àmbits on, on, on es tallen aquestes violències. Però sí que crec que mm, les paraules no? I, i són molt importants. És a dir, el llenguatge que utilitzem per anomenar les coses també són molt importants per posar no, que al final de tot és el que una persona eh, o una dona pot verbalitzar. No? En el seu cas, que estic patint i violència masclista. No? I això ja és molt important. És a dir, fa anys potser les nostres àvies ni tan sols no? pensaven en anomenar una cosa que passava. És a dir, és a dir el carrer era com, no vayas per allà perquè te puede passar algo. És a dir, no? Era no? en aquest sentit. I ara, no?, o sigui, que està recollit, que està com, clar, en un món, també, no?, on la gent el, no? pot estar més o menys no? familiaritzada i amb, amb, aquest, amb, aquesta, amb, bueno, amb, amb aquest reconeixement. Però eh, crec que és important no? eh, tenir com aquesta, aquesta mirada eh, crítica, també, que... No? que del, del dret, com ho com comentàvem abans, no? que ara pensarem violència, no? violència domèstica, violència domèstica no, violència de gènere, violència de gènere, ara violència masclista, no? i potser d'aquí a la nova reforma de la llei catalana de a uns anys serà violències patriarcals, o sigui, no? és com aquest recorregut. I, i bueno, jo ho deixaré aquí per a veure com, no? les noves companyes amb què opinen. Jo? Sí? Sí, jo, jo crec que el que deies ara d'aquest recorregut no? és important perquè primera violència domèstica, a més feia com molta referència a l'àmbit eh, privat, però també era més obert quan a qui podia exercir aquesta violència i qui la podia rebre. No? O sigui, podia ser de pares a fills, a fills o filles, eh, de, de fills a pares... Vull dir, hi havia no? com això que, que, que passava a casa. Quan comencem a parlar de violència de gènere, tal com ho marca la llei, la de 2004, no? la primera que hi ha, que és una llei que, que és important perquè és la primera llei que hi ha amb perspectiva de gènere al territori espanyol. Per tant, és, és un guany no? I, i aquí ha lluitat molt, sobretot les, les dones en l'àmbit del dret. I és, és un gran avanç, però és veritat que aquesta llei resulta ser molt restrictiva perquè són... Bueno, vosaltres que feu l'acompanyament ho veieu clar, no? És molt restrictiva per diverses coses. Primer, perquè és una violència que es dona només quan la persona agressora és un home que ha tingut una relació sentimental amb la dona. Si no, ja no és una violència de gènere, ja va per un altre canal, ja no va pel jutjat de les violències de gènere, llavors entra per un canal que és més lent, no? que és més ferragós, també... Eh, també quan fem parelles que no són heterosexuals, què passa aquí? No? O sigui, ja no és violència de gènere, no? que, com ho fem això? No? I en aquest sentit, a mi m'agrada més el que apuntaves a dir que no? potser en un futur parlarem més de, de violències patriarcals, perquè em sembla que, és, que, és, que amplia no? i amplia la possibilitat de que les violències vagin en direccions també diferents. Jo crec que les violències també patriarcals, si les entenem així, eh, poden anar en diferents direccions, no? Fins i tot, i aquí tenim el Cuacó que treballa en temes de masculinitat alternativa, el, el patriarcat també fa que hi hagi violència dels propis homes agressors sobre ells mateixos, no? Que és una cosa en què es parla, potser, sí, des de les masculinitats alternatives quan s'exploren altres formes no? de ser. També queda com fora tota la, tota la violència que es fa eh, amb persones trans, per exemple. On no? queden? A quin jutjat han d'anar? Com, com es resol això? No? Llavors, jo crec que és, és important com obrir. Sí que la llei és restrictiva amb això, la llei catalana de 2008, que és posterior ja posa l'accent aquí no? i obre més, ja no cal que sigui una, una parella que sigui sentimental i, i de més, però la realitat és que l'estat espanyol la part penal, o sigui, la, la part legal, diguéssim, va per la de 2004 i, per tant, continua sent aquesta, aquesta part restrictiva. No? I també, com altres, també penso que és important pensar en altres formes de violència que potser no són tan evidents com la violència simbòlica. No? O sigui, què significa ser home o ser dona a la nostra societat? Com se'ns construeix? Quines expectatives hi ha de com ens hem de comportar? I quin cost té per nosaltres al respondre a aquestes expectatives? No? I aquí, bueno, des de la psicologia, podem parlar de tot el tema que hi ha amb trastorns de l'alimentació, per exemple de noies i de nois també, no? per arribar a un estàndard de bellesa, que és el que ens marca, la publicitat, les pel·lícules, etc etc. No? O una violència més estructural que va de la mà de totes les institucions no? en les que estem inserides, perquè a vegades és perquè estem en una societat patriarcal Sí. però aquesta societat patriarcal amb aquests valors, com ens arriba a nosaltres en l'in individual? a lo micro, no? a les nostres relacions, les que vosaltres teniu quan feu aquest acompanyament, que és molt diferent de l'acompanyament que fa la institució jurídica. No? I, I venen a vosaltres perquè la institució jurídica no, no està acompanyant de la manera que es necessita, potser. No? Llavors, mirar també aquí què passa. No? En l'àmbit de la salut també és molt evident. O sigui, ara un part, sembla que en comptes de, de que el part sigui natural hi ha un número no, de parts que, que van anant no, programats, però que van contra de la dona i se li treu agència a la dona. Té molt poc a dir sobre el seu embaràs i sobre el parc. En canvi, respon més a necessitats i a comoditat de la institució. No? I trobem violències d'aquest tipus estructurals a totes les institucions. Després, si de cas parlem també de presons, que abans, ens hem reunit abans i ja s'hàvem morint. Doncs ja, ja en parlarem, no? Però les institucions com a tals, no? O sigui, el, el fet de eh, ser sexistes, per exemple, masclistes, eh, fan, segreguen els col·lectius, no? S'estan segregant d'alguna manera i fan més difícil o més fàcil arribar els recursos a uns o a altres, no? I aquesta violència és molt invisible i a vegades és molt difícil de prendre consciència i, i de poder-la canviar, no? I també, doncs, jo crec que posar l'accent aquí també ens pot ajudar. Jo volia seguir una mica amb el fil conductor que ha eh, començat la Geni. Eh, és cert que sembla que el futur serà parlar de violències patriarcals perquè és una, és una definició més oberta, més ampla i a mi em sembla molt interessant això perquè és cert, És important eh, no només parlar d'home o dona, sinó anar una mica més enllà, eh, però també per incloure a categories que històricament s'han vist excloses de ser considerades com homes o donals com no, eh, de, de, de tot dret. Eh, I no em refereixo precisament a les persones trans. Em refereixo precisament a que durant, durant bona part de la, de la història i encara una mica a dia d'avui no s'acabo de considerar a les persones eh, a les persones LGTBI a les persones que no performen la heterosexualitat com a 7% homes o 100% dones. Això és una cosa també molt important. Això és una cosa que eh, que s'ha estudiat i que la teoria feminista desenvolup va desenvolupar des de fa molt de temps eh, parlant de com la dissidència sexual també és dissidència de gènere i precisament per això resulta important per incloure eh, eh, aquestes realitats i aquestes violències per de violències patriarcals la, la homofòbia o la lesbofòbia també són una ramificació, en certa, en certa mesura, de la violència masclista. Quan s'agraeix a, a, a, a un noi gai per ser, eh, ser maricó, se l'està agredint per no performar de manera prou adequada la masculinitat, per no adherir-se prou a un estàndard de masculinitat, per no ser prou home. Perquè, en bona part, el que eh, la construcció de la masculinitat hegemònica, abans hem parlat de masculinitats alternatives, em sembla molt important, però la masculinitat hegemònica es construeix sobre que tot l'altre és una otredat. Tot l'altre és una cosa que està per sota i que ha de ser oprimit. I, bueno, i no sé què en penseu vosaltres. Eh, ha començat ja la Génie a parlar de la violència cap a les persones trans i és una cosa que també em sembla important. Eh, també perquè hi ha moltes coses que, estan fo que, que queden fora de, del que és l'àmbit de, de la parella. Eh, on queda per exemple eh, tota la violència que pot haver dins de l'àmbit del treball sexual. Que és, una, que és un dels col·lectius més vulnerables i més marginalitzats i que molt sovint poden eh, ser objectiu d'agressions i, i, i de violència. Si no és parella, aleshores no s'ha de castigar, no s'ha de considerar això violència masclista, quan difícilment es podria trobar una, mm, eh, una expressió més clara de violència masclista que un home agraeix a una dona a qui pensa que ha comprat. Doncs eh, pues, bueno, recollint una mica el que, que, que estàveu dient ara, no? jo crec que per les vostres aportacions queda, queda bastant clar que al final l'arrel la, d'aquestes violències o la, sobre el que es recolza no? hi ha com dos pilars molt grans, un dels quals és el binarisme no? i com a conseqüència d'aquest binarisme doncs una desigualtat i una jerarquia no? I, al final i d'una altra banda... Eh, la heteronormativitat no? i que, que dèiem que trobàvem potser a faltar eh, aquest, aquest matís no? cap, a, cap a tot el col·lectiu LGTBI. De fet, jo havia posat aquí la definició de, de la violència masclista que fa la llei 17-2020, que és la que modificava el 2008, en aquest cas parla de violació dels drets humans, fa ênfasi en el tema de les relacions de, de poder, no? que, hi ha, doncs això, no? que, que hi ha una, una relació jeràrquica, posa èmfasi en què es pot produir doncs, per diferents mitjans, no? al final doncs, no només físics sinó d'altres tipus, i que el resultat és un dany o un patiment físic, sexual o, o psicològic, i tant en l'àmbit públic com el privat, no? que al final crec que abarca una mica més, eh, un àmbit una mica més gran, però potser faltaria doncs, doncs això, on no? no queden en aquest cas les violències cap a les persones LGTBI, eh, tenint en compte que, que si la real és el patriarcat, doncs, també formen part no? de d'aquest sistema, tot i que ara també la, la, la, tenim la llei també eh, per, pels drets de les persones LGTBI, però bé, bueno, que és això, no? Cap a, per quina via acudim. Llavors, eh, si us sembla, passem una mica de tema, perquè crec que també en la, en la línia del que anàveu dient eh, és molt el que veiem abans amb l'ICVERN, no? que hi ha unes violències molt visibles i unes violències que, que no ho són tant, i que, i que això no vol dir, doncs, evidentment, que hi ha unes més, més importants que d'altres. No? Justament, eh, les violències, aquestes violències més visibles, són les violències, segurament, que ens resulten més fàcils d'identificar, no? totes aquelles que ens han dit que això és violència no? i això està malament, diguem, però després n'hi ha totes algunes altres que, evidentment, doncs, tenim molt més naturalitzades en el nostre dia a dia eh, i que, per tant, també són molt més difícils d'identificar. Um, quan parlem de, de les violències més, eh, més visibles, eh, si ens fixem en l'ICBER, que realment és molt similar al que, al que tenim aquí, veiem que doncs, doncs no? hi ha tot un seguit de conceptes que ens resulten molt, molt familiars, segurament, eh, i com que la part més visible d'aquestes violències serien els feminicidis, tota la, la cultura de la violació... En aquest sentit, he vol portar com, res, algunes dades així puntuals per fer una mica de foto i que després puguem abordar algunes qüestions al respecte d'això. Eh, per exemple, aquestes són dades eh, del 2022, però fins al, sembla que estan actualitzades fins al setembre, són dades oficials, eh, això, no comptabilitzant 10 feminicidis, eh, en aquest cas fins al setembre del 22, un feminicidi vinculat, si hi fixem en, en la gràfica de l'esquerra, a eh, normalment en l'àmbit de la parella, de l'exparella, en qualsevol cas una vinculació d'aparentiu. Eh, I a la part de la dreta veiem que d'aquests de, feminicidis, del 30% ja hi havia hagut unes denúncies prèvies per violència masclista, però en cap cas hi havia mesures de protecció vigents en el moment del, del feminicidi. Això per, per aportar algunes, algunes dades. Gràcies. Um... Després, eh, aquestes dades, que en aquest cas són del, fins al setembre del 21, que en aquest cas estaríem parlant sobretot d'assetjaments, doncs, eh, agressions, abusos, etc etc. perquè veiem una mica per on van els números també prepandèmia i postpandèmia. Amb... Això no és el cas de Catalunya, però a l'Estat espanyol, per exemple, l'augment de denúncies eh, per violació ha sigut d'un 14,4% el 2021 en relació al, al 2019, i segons les enquestes a Espanya només es denuncian l'11% de les violacions, vul dir que aquests, aquests números realment són molt relatius, no? Vull dir que, que, que estarien molt més amunt eh, si les si si es eh si les denuncies, eh arribessin arribessina doncs, que, que, arribessin a, a que també hi ha un tema molt interessant que té a veure on es donen aquestes violències perquè tenim molt al cap aquesta idea de la persona desconeguda, però realment també a nivell de dades veiem que sobretot es produeixen dins l'àmbit o bé de parentiu o bé de persones conegudes, no? i va molt, molt en contra d'aquest imaginari de la persona desconeguda que, que ens agradeix. Um, llavors això, que al final, eh, malgrat ser la part més visible, jo crec que hi hem de posar també en gustos, després també, així com a últimes dades per aportar, això és d'un estudi que, es va, que va fer l'Agència Europea pels Drets Fundamentals, eh, que mm -hmm. porta per títol SER Trans Europa, ah, i en aquest cas veiem dades desglossades. Per exemple, un, 50 per, un 54% de les persones trans Europa s'havien sentit discriminades o, o assetjades en els últims 12 mesos, i després de la dreta tenim els nombres de una vegada, dues vegades, o tres vegades en què van patir agressions o amenaces de violència física o sexual. No? per tant, Bueno, aquest, aquest tipus de dades sempre són una mica... Bé, bueno, no ens agrada molt veure aquests números, però crec que, que ens serveixen per fer una foto d'aquestes violències més visibles. I en aquest sentit, bueno, us volia preguntar, eh, potser d'una manera més individualitzada, no sé si et sembla si comencem per tu, Liliana, eh, en relació als processos de d'atenció, els protocols d'atenció d'acompanyament que tenim en casos de violència... I també ja baixant una mica més al nostre terreny, que podem fer també nosaltres en un, davant d'un cas de violència. No? Com, com treballeu vosaltres, però també què podem fer eh, eh, davant d'un cas de violència nosaltres en aquest cas. Bueno, jo només volia fer un apunt no?, d'aquestes dades. Eh, clar, en, en la gràfica dels feminicidis, per exemple, després si podem... Sí, no d'aquest any del 2022, però sí que hi ha, hi ha hagut col·lectives no, i, i associacions de dones, de dones migrades que, que van fer un estudi no, dels feminicidis en l'estat espanyol i resulta que em, el 40% dels feminicidis de l'any 2021 Eh, han estat, eh, les víctimes han sigut dones migrades. És a dir, i això, i, clar, i la, la, la població no, de persones migrades a l'estat espanyol és només el 10%. Però, en canvi, en els feminicidis hi ha una sobrerepresentació. Això vol dir que... O sigui, no? sí. Què passa? No? O sigui, que tampoc és com eh, aquesta, aquestes dones no? que, que, bueno, que són víctimes de feminicidi, i, i que té a veure amb tota, no? a, a, amb aquesta cara no? menys, menys visible. Per què? Perquè arriben a situacions extremes, sense recursos, no sense xarxa, i després hi ha una sobrerepresentació en aquestes dades. Eh, només era com, no? com, sí, sí, com un punt que també, quan bueno, no? estem, com, també és important bueno, no? quan... Com, donar una altra mirada a les dades, no? Una mica, bueno, qui són aquestes dones, o sí, sigui, quin són les dones que estan, no? que són les víctimes de feminicidi i les dones que pateixen violència matrimonial, o les mateixes dones que necessiten eh, més acompanyament, i no perquè un esto sí, no perquè la resta de sí que necessita un acompanyament, nosaltres parlem des d'ella, fem un acompanyament comunitari. I eh, a dones, ¿no? bueno, aquí tenim algunes eh, voluntàries, ¿no? que, que tenen aquesta eh, necessitat d'acuerpar la lluita i ¿no? fer ¿no? posar pues el cos en la lluita eh, cap a l'erradicació de les violències masclistes. I eh, ara que està molt, ¿no? la moda de l'activisme, sobretot digital, ¿no? bueno, acto, ¿no? la indignació i tal, doncs des d'Elia bueno, tenim un grup de més de 150 voluntàries en tot el territori de, de Catalunya, en barris, no? en alguns barris, en la Salut, en la Sagrera, després a Barcelona, i a Tarragona, Reus, Igualada, eh, que, bueno, que, que, que acompanyem a dones. Acompanyem a dones, eh, sobretot no? en el cas de, de, de Barcelona, eh, un 74% de, de dones que són eh, d'origen no? migrant i y que necesitan ser acompañadas en el proceso, ¿no? O Siguen en aquel proceso de capa la recuperación, ¿no? Em eh... La, la majoria d'aquestes dones estan, són ateses en els serveis especialitzats, no? en el cas de, de Barcelona, no en el circuit no? de violència d'esquí, és a dir, estan en una casa d'acollida, no són ateses, tenen no? els recursos del sal, etc. Però després es troben que el dia del judici, no? el dia de fer un tràmit administratiu que té a veure amb, la, no? en, en la seva, en, amb el seu procés o una visita mèdica, eh, bueno, no tenen xarxa i, i, i hi ha un component emocional no? funcional que, que, que s'ha acompanyat, però també una, com un aprenentatge, no? o sigui, que és un acompanyament de suport mutu. Nosaltres u, u, u, no, diriem així, o si sigui, no és que eh, no, no fem aquesta, aquest acompanyament com, no, com des d una, una, una, una mirada com més mm, jeràrquica, no? com ho fan potser les professionals, no? que tenen aquesta jerarquia més horitzontal. O sigui, nosaltres acompanyem des d un nivell horitzontal, comunitari, de tu a tu, no? com, una, com, una, com una amiga, com una persona que està al costat i que i que, que serà amb tu no? per el que necessites i posant als, i posant al centre les teves necessitats d'aquest moment no? particular. I, i clar eh, ten a que hi ha com moltes necessitats no? perquè fem acompanyaments de tot tipus no? en intercanvi de criatures als jutjats per treball... però també hi ha dones no? que acompanyem, potser a la cita amb, la, amb el dentista, perquè no tenen ningú i ni tenen una dona de 4 mesos i necessiten entrar en pista 20 minuts i, i que algú es quedi a la sala d'espera no? amb la seva criatura. És a dir, no? I és una dona que està en la casa d'acollida, no? O una dona que està en la casa d'acollida i que necessita una intervenció mèdica que et diu, mira, és que no pots venir sola perquè em sortiràs marejada o no sé què. I o són sigui, no? diferents necessitats o fins i, tot, fins i tot dones que necessiten una, no, promoure aquesta autonomia de moure per Barcelona, conèixer el transport públic, no poder anar a, a diferents llocs. I, i aquí estan no, les, les voluntàries que, aquesta, bueno, amb una formació prèvia, no, eh, obligatòria i... I acompanyades no, de, de les professionals que, que treballem a Elia bueno, doncs donem aquest, aquest suport a, les, a totes les dones no, que, que, que ens deriven i que necessiten aquest acompanyament comunitari. Aquest acompanyament comunitari també és una possibilitat de que les dones voluntàries se n'adonen com de totes les coses que passen al voltant dels processos. I el primer de tot és la violència institucional. No? Si sí, tot o si sigui, nosaltres del gener fins a l’octubre, hem fet més de 200 acompanyaments, 200, 205 acompanyaments. I el 30% acaba en violència institucional violència intencional greu i visible. O sigui, que potser més, no? Perquè, o sigui, és com el que, el que, el que ens diuen no? les voluntàries, el que ens transmet, mira, això avui l'advocada, al jutge, la jutgessa... Si fins i tot les dones que pateixen violència masclista i que arriben a les institucions, tenim casos de, de, no? de, de, de dones que tenen més por de, de la jutgessa no? I, i, que, i que ens demanen acompanyament, fins i tot per recollir un document a la Ciutat de la Justícia i quan el funcionari i per què vens acompanyada? Perquè l'última vegada he vingut sola i m'ha tractat malament. Sí. És a dir, no? Del sistema, o sigui, és una por cap al sistema i les institucions no? A més a més, de tota no, la por i tal no, cap, a, cap a la seva exparella o agressor. I això tampoc és visible, no? és, una, és una cara no, de la violència que no és visible, eh? perquè, com, com deies abans, o sigui, jo crec que, els, el que el que es posa al centre és el que els mitjans de comunicació mainstream no, col·loquen en el centre de la, no? de la, de la, de la discussió i que després, en l'imaginari social, és el que nosaltres estem, no? Bueno, repetim aquestes històries. O sigui, és a dir, el cas de la manada, doncs, pues, bueno, tothom superindignat perquè aquest cas, i, no? i la mani, i tal, però dos mesos després, les dones marroquines no? temporeres de Huelva, doncs, pues, no? Si ens toquen a una, ens toquen a totes, doncs, pues, això no és veritat. No? És a dir, quins cossos no? perquè també quan parlem d'aquesta violència estructural i violència patriarcal, bueno, hem de parlar també de la, la, la, la, la violència racista, no? la violència... O sigui, és a dir, que, que quins cossos representen... No? Ara acaba de sortir, ja per acabar aquesta idea, una, un estudi en els Estats Units que diu que o sigui, quin, o sigui, depèn del, del teu color de, de pell és el, si, el, si, tu, si hi ha una dona desapareguda la, les oportunitats que tens de, de que el teu cas surt a mitjans de comunicació, no? o sigui, amb dades com que les dones negras pues, no sortiran no? en els seus casos, no si vius a una ciutat o a un poble. És dir, totes les interseccions que tenen a veure amb la classe, amb la raça, no? tenen a veure també amb aquestes violències i amb aquesta cara visible o invisible. És a dir, estem visibilitzant quins tipus de coses i quins no. Clar, després, si voleu, abordem una mica el tema de, de les interseccions, i ja crec que ens donarà també molt a parlar. Eh, venint una mica d'on estàvem, estàvem partint ara, d'aquesta de, de les violències més visibles, eh, i tot el que comentaves, de la violència institucional, les dades que, que vèiem abans, no?, de, de que moltes, eh, moltes de les agressions no es denuncien. De fet, en l'enquesta en aquesta europea, que per les persones trans eh, hi havia un munt de, de respostes no dient de perquè no s'havien arribat a denunciar les agressions que havien patit i eren doncs, perquè no n'hi ha lloc, perquè no servirà per res, eh, perquè no confio en què arribem a, a cap lloc concret. Llavors, bueno, sí que us volia preguntar a Laura a Eugeni, o a o totes dues si voleu, una mica per aquesta idea de, del sistema jurídic al final com, que funciona com a tecnologia de poder, no? que està impregnat d'una jerarquia, d'unes desigualtats i que al final veu també la, del sistema patriarcal, doncs, bueno, quines conseqüències té això, que ja ens ho va apuntar una mica la, la Lidiana, però, bueno, què podem aportar a això i què és el que fa no? Que, que no es recorri a, a denunciar, que ja s'apunteu una mica, però, bueno, si voleu matisar una mica. No? Sí? Doncs, bueno, pots posar un moment les... les... Ara, justament, no, pues, val. Eh? Vale, vale, vale. Mira, mira, jo... no. Doncs, bueno, primer dic de les dades del feminicidi... Quina es volia Bueno, la, la primera de dades perquè una de les coses que ens preocupa és que és Sí, ara hi havia com 10, em sembla, no? Un total de 10. Hem fet uns anys un estudi a psicologia del feminicidi i no aquell que havia sigut denunciat com a tal, o sigui, que s'havia descobert el, el, no, la persona que havia comès el feminicidi, però vam mirar també, vam anar a Forense i vam estar mirant i revisant no, la, el, les causes de mort i hi un munt de dones que havien perdut la vida, moltes doncs, per una sobredosi, de pastilles, per suïcidi i de més, que, clar, no hi ha algú que ha comès aquella mort, però sí que ve d'una pressió no? d'haver estat sotmesa a una violència doncs, de gènere a casa, no? a la teva llar, al teu espai segur. No? O sigui que jo crec que, que aquesta dada eh, és optimista. Sí, total. Em sembla i després em preocupava també, tu deies, el 30% de, de dones havien denunciat i no hi havia mesures, i a mi em preocupa el 70%, perquè ja des del 2004, quan va sortir quan, a la, a la primera llei i vam fer tot un estudi sobre la implementació d'aquesta llei i de si es denunciava o no, i va haver també com molta, molta crida a les dones a denunciar que t'ajudarem, que estem aquí, i realment quan hi havia resultat de mort, el, ja eren aquestes dades, eh? el 2005 o així, que nosaltres ho vam fer, era també un 70% que no havia denunciat mai. No? Perquè o sigui no estem arribant, hi ha també moltes dones que no identifiquen al millor aquestes violències, també dones que, que són immigrants, que no coneixen el circuit, que no tenen arrelament i tampoc hi van. Moltes dones en, cas, en aquest cas passant amb, amb dones migrades, no? que diuen, ostres, és que jo he vingut aquí amb la meva parella, que és l'agressor, no?, i depenc econòmicament d'aquesta persona. Si jo poso denúncia i, a més, estem illegals i, i el tornen cap, a, cap al país, jo què faig? Vull dir que hi han com moltes tensions que aquesta pròpia llei que intenta protegir a les dones, després té alguns protocols i mecanismes que les vulneren, que les deixen en una situació d'indefensió, no?, i això és constant en el sistema jurídic. No? I veiem des de violències molt clares com que a l'hora d'anar al judici, per exemple, a declarar no li posin en biombo i té a l'adreó a davant que si és un cas de violència de gènere amb submissió i tot el que ja sabem, una sola mirada ja és suficient, com per ja declaro una altra cosa o no declaro-ho que havia de declarar, o el que sigui. No? Llavors, això és constant. És constant també, com, com una... És, és que hi ha algunes qüestions que, que semblen de, de pel·lícula de por. Per exemple, l'ordre de protecció, no? que deies 30% denuncia, però no hi ha mesures. Val. Posen una, una ordre, per exemple, d'allunyament. Aquesta parella tenen fills en comú i posen l'ordre d'allunyament. Doncs millor la dona és la primera que intenta contactar amb, amb el pare de les criatures per una cosa purament rutinària de el nen s'ha deixat la motxilla de piscina, jo què sé, no? Doncs trenquen elles la norma o, o s'han trobat i amb elles les multen, o sigui, elles reben un, un, una multa, un càstig per part d'aquest sistema que en principi està muntada a l'ordre d'allunyament per protegir-la. No? Tampoc s'atén a si elles no estan preparades igual psicològicament per fer aquest pas de denunciar o, o de separar-se, no posar distància amb la parella i no se'ls hi respecta això, ni se'ls hi dona l'espai i el temps perquè, perquè puguin no? preparar-se per fer-ho. Quan elles posen una denúncia en, a partir de, del 2004 que apareix aquesta, aquesta llei, el que passa és que tot és molt ràpid. O si sigui, com abans era molt lent i la dona tenia que tornar a casa amb la parella agresora, ara el que es diu és no no, se l'ha de treure de, del domicili i se la treu en 24-48 hores. Jo vol dir que a cop pot passar a ser una família monoparental, amb persones a càrrec, els fills, per exemple, sense recursos, i amb tot el tema jurídic desconegut i un camí que no saps ben bé on anirà a parar, que tampoc és tan curt. Perquè es parla del judici ràpid que es fa als tres dies, a les 72 hores. Això no és un judici, és una vista. És una vista on el, el, el jutge o la jutgessa dirà si cal posar un ordre d'allunyament o no o de comunicació, del que sigui. Però el, el judici és un any després, realment. No? En aquest primer moment del, dels tres dies, moltes vegades és molt difícil trobar probatòria, aportar proves, i, i, i això també juga, en aquest cas, al poc temps juga en contra, també, de les dones i, i, i, en aquest cas, també de les persones que les defensen, no? de, dels advocats, siguin d'ofici o, o no. no? Llavors, aquí també torna a haver una llei que intenta protegir-la amb, amb molt bona eh, intenció, perquè és, és veritat que és una, una llei en perspectiva de gènere i és important, però s'està aplicant amb un sistema que és purament patriarcal. I ho és. I els protocols com es pren una denúncia? Nosaltres, que hem estat hores i hores amb les dones mentre els hi, posen, els, els hi prenen la denúncia, no no té en compte la perspectiva de gènere. Es busquen actes de violència, concrets, finits. Comença aquí i acaba aquí. Què te ha dit T'ha pegat, t'ha insultat? Què ha insultado, qué Si te o sigui, Hem vist a vegades dones que estan posant la denúncia, que els hi pregunten, però què t'ha fet? T'ha insultat, t'ha pagat, eh, t'ha donat un cop de puny, i ella, no, no... Però què ha sigut diferent d'altres dies perquè avui vinguis? No, tampoc no, no ho sé, tot és igual. Però t'ha fet què? T'ha donat una patada No. I l'advocada, si em si sort té perspectiva de gènere, igual li diu tot allò que m'has explicat abans, explica-li a la gent, no? I llavors la dona, que no sabia, que no, no li semblava que hagués rebut violència física, per exemple, un dels casos va explicar que l'havia agafat pel cabell, l'havia arrossegat per la cuina, li havia posat el cap a les escombraries, li va dir és una mierda i tindries que estar aquí. No és un insult, perquè no li ha dit, jo què sé, qualsevol insult no, no ho identifica com insult. No? Llavors, com, com pot ser? No? Com estem prenent en el protocol de denúncia els relats de manera que ens quedem amb qüestions molt puntuals que llavors a, a darrere d'això serà és un delit de què tipus? Perquè són insults, és violència, és agressió física, no lo és. Queda no? com, com molt amb viu. I no, no troben la forma de buscar quan és una violència que és mantinguda en el temps, que és el que realment es, es tracta de, de mostrar. No? Busquen, el protocol està pensat per trobar actes violents, no per captar aquest procés, aquest, aquesta vida contínua dintre d'una relació violenta, no? Llavors aquí ja la dona ja se l'està vulnerant, perquè de més a vegades amb les preguntes que li fan, si ella no troba allò tan greu que li estan preguntant, doncs és com, que estic fent aquí, posant una denúncia si en realitat això que m'ha passat... O sigui, se'n van a casa pensant no hi para tanto, per exemple, no? Hi ha més coses, el tema de les multes, quan trenquen una, una ordre d'allunyament. I després també que el sistema, mentre la dona segueixi el sistema, el que li toca fer i ho faci bé, i sigui eh, sumisa i obedient, tot va bé. Però a la mínima que la dona es troba en alguna situació que, que no se sent a gust, que no la vol seguir i trenca amb aquesta expectativa que es té de què ha de fer, Aquí és on comença el problema, on no? comença també una mica la pressió, no? O sigui, comentaris com... És es que no s'entén se perquè cada dues setmanes està aquí amb el mateix. Si això és es verdad que no se volia amb el seu a casa, per exemple, no? O sigui, aquesta manca d'empatia de, de, i de conèixer o d'entendre els processos també, no?, psicològics, emocionals, uh -huh. que fan les dones i que cada una fa el seu. I que no hi ha un, un model o una forma de viure la violència que sigui única i que sigui universal per a totes. No? Llavors ho van comparant. Ui, o sea, un, un, això una jutgessa. Hombre, es que viene con las gafas a la moda, con la minifalda, tal. Esta mujer no está deprimida. Mira-la, cómo se arregla i tal. Potser que, que tu estiguis patint violència i no vulguis, o sigui, vulguis sentir-te el millor possible i fer el possible perquè això no, no, no et matxa aquí més i mostrar la millor cara. Pot ser, és una forma de resistència, no? Doncs es penalitza perquè no va de la mà de l'estereotip de dona eh, que està patint violència, per exemple, no? I aquests estereotips, i passa també amb les dones migrades, no? Les de l'est, bé, les creo más perquè això parlo d'una jutgesa, no? perquè són més eh, sumisses. Les latines són tot el corazón I és es todo drama. I és todo o se pelean, i tant l'home com la mujer, això ja ho sabemos. Hi o sea, ha tota una sèrie d'estereotips i d'expectatives de que al final orienten les decisions jurídiques, també, no? I penso que aquesta també és una d'aquestes violències ¿no, més invisibles. I en aquest sentit és que, que dèiem no? que el, el sistema jurídico penal al final és una tecnologia de poder. Primer perquè pensa en binari, femení masculí. El dret en si mateix és masculí, es, es basa amb l'objectivitat, amb la imparcialitat, que al final són conceptes eh, valorats positivament i, i associats també als homes, que són racionals, etcètera. I les dones no és tot el que no és l'home. Doncs pues és irracional, més emotiva, més sensible, més subjectiva. I el que passa quan arriba al sistema jurídico penal és que es troba un sistema absolutament eh, masculí, no? amb, amb la forma de funcionar, i se li apliquen aquests criteris. Quan elles el que estan demanant és, és que som diferents, cada una de nosaltres som diferents i hem viscut una, una violència diferent. I tenim recursos diferents per, per respondre. No? no és el mateix ser una dona blanca de classe mitjana tal que ser una dona racialitzada sense recursos i sense xarxa aquí, per exemple. No? I el sistema penal no invisibilitza aquestes diferències i, per tant, vulnera el, els col·lectius que estan no? Com en una situació de, de, bueno, més vulnerable. Si sí, us sembla, Avancem una mica amb tu, Laura, perquè justament tot el que, que s'ha anat comentant anava volant relació amb aquesta idea de la cara més invisible de, de les violències, no vull dir que partíem de la més visible, però que al final, de manera inevitable, anem baixant no? i ens anem trobant altres tipus de violències que, com dèiem abans, són més difícils d'identificar no? i que justament en aquest i saber que tenim aquí a, a, a la pantalla veient que la base del tot el que trobem és aquesta socialització del gènere no? en, la, en la línia el que deies tu, Geni, de què s'espera de nosaltres com a nens o com a, com a nenes ja des de que naixem no? i que al final tot això va generant un seguit de violències, no? va pujant, va pujant fins que arribem a, a aquesta part més visible. No? Llavors, eh, eh, parlant d'això, d'aquesta part més invisible, no sé si amb tu, Laura, veus una mica comentar... A mi ara venia, per exemple, doncs de quines eines disposem no? per fer, fer, eh, fer d'allò que està més implícit que el cop molt, molt més visible i reconeixible. I d'altra banda, també hi ha com una altra part, que és que les violències al final poden ser gestos, poden ser accions, però també poden ser eh, el fet que no hi hagi res d'això. No? És a dir, el silenci també pot ser una acció violenta i en aquest cas, envi que per exemple, la manca de referentència, no? el fet de que no hi siguem en molts llocs, que no hi siguem eh, les pel·lícules, que no hi siguem els llibres, que no hi siguem eh, la història, donc genera també un, un tipus de violència i genera que, que no puguem pensar-nos en aquests espais no? tam bo. Llavors, Bueno, també una, altra, una altra possible pregunta podria ser eh, quines conseqüències té això no? a l'hora de, de desenvolupar-nos com a individus, de socialitzar-nos. No sé si t'he de posant-ho alguna d'aquestes. Eh, suposo que podria comentar alguna cosa sobre el tema. Eh, precisament, eh, si, hi ha, si hi ha un problema amb les centres no és precisament eh, la manca de referents, irònicament, perquè de referents... Eh, N'hi ha. El problema és quins són aquests referents? Com eh, l'imaginari col·lectiu eh, ens, ha, eh, eh, ens ha presentat durant eh, tota la història? Vull dir, ara no sé, rescataré una mica d'un discurs que tinc des de fa anys que el repeteixo gairebé en bucle des de, de manera periòdica, però això ho podem veure fins i tot des de l'època romana. Vull dir, una, es parla molt, per exemple, que eh, a les fonts històriques tenim un emperador romà, el Iugabal, que és plantejat de manera explícita com una persona que es volia canviar de sexe, segons les, les fonts històriques. Molt probablement tot el que diuen les fonts sobre aquest personatge siguin fals, però això ja ens planteja que els propis romans ja tenien una idea de que la idea de voler canviar-se de gènere, voler transgredir d'aquesta manera el gènere, és, no només és una cosa pejorativa, sinó una cosa eh, absolutament eh, execrable per la seva moralitat i per els seus conceptes eh, de, el que, de com havien de ser els homes, els homes i les dones. Parlem d'una persona que, segons les fonts històriques, va ser, va ser assassinada als 18 anys eh, per hortes de la seva àvia. Cuidau. Um, I no sé, també tenim altres, eh, altres exemples, com el cas de mm, la Margarida Borràs, eh, de València, al segle XV, i ara, si ens apropem més a l'època més actual, doncs tenim que a eh, als mitjans de comunicació, al, a l'audiovisual, el que més ens trobem quan es parla de persones trans, quan es parla de persones trans gairebé sempre eh, acaba sent sobre dones trans i quan es parla de dones trans gairebé sempre acaba sent sobre eh, un estereotip eh, construït eh, al voltant de la, de la sexualització de la deshumanització, un estereotip hipersexualitzat, un estereotip de frivolitat i de... I de com de, de luxúria, un estereotip que se suposa que és com de eh, dona construïda per ser un objecte sexual. No sé d'entendre diferents les dones trans si es construeixen d'aquesta manera. Igual, I això és una cosa que nosaltres estem ja intentant l'intest eh, en transformar i combatre. Volem més referents que siguin com les que som de, eh, de veritat, a peu de carrer, ser normal. No volem ser, no volem... Perquè la immensa majoria de pel·lícules o de sèries hi són per ser assassinades, per ser violades, per ser eh, treballadores del sexe, per ser... Eh, Persones de, de l'espectàcul, de la faràndula, oferien fins i tot un acudit fàcil, dolent, de ja, ja, ja, mira una dona amb polla. Això és el que l'imaginari col·lectiu, el eh, que el món de l'audiovisual ha construït sobre nosaltres. Un acudit no té res a veure amb la nostra realitat. I és un acudit que manca. És un acudit que eh, això arrela dins de la... De, de com ens veu la gent i de com ens tracten. Jo, quan va sortir de la mare a mon pare, es pensava que volia deixar la carrera per dedicar-me al món de l'espectacle. Jo vaig haver d'explicar amb molta paciència que t'on has tret aquesta idea. I això és el que genera aquest, eh, aquest imaginari, aquesta, aquest, eh, aquesta perspectiva que aquest té la societat sobre què són i com són genera un estereotip que és eh, nociu, que es planteja, simul... Eh, simul... Eh, que es planteja eh, sovint com a agressores o com a, eh, o com a persones perverses o com a persones eh, decadents o d'alguna manera d'aquest tip... tipus. Eh, I és una cosa que o si sigui, acaba relant eh, entre la gent provoca que eh, ens mengem molta violència perquè la gent pensa que és així. Encara que no hagin parlat amb cap de nosaltres mai la vida senzillament perquè és el que veuen a la tele, és el que veuen a les pel·lícules. Ara cada vegada més ha de sovint els mitjans de comunicació per el debat de la llei trans està sortint cada article que mare meva, també inventant-se cada cosa o pintant un quadre de, de, de com és la gent del col·lectiu que és que no té res a veure. Jo a aquesta gent la convido genuïnament a conèixer-se en Trams perquè se'n portarà una sorpresa molt gran. Clar, jo crec que tot això realment va molt, va molt lligat amb les aportacions que ja han fet anteriorment no? que, i que al final podem resumir, resumir sota aquest paraigües de, de la interseccionalitat no? com a manera com a, com a marc analític des del qual abordar eh, totes aquestes violències, no? que al final, eh, per qui no estigui relacionat una mica amb el terme de, de la interseccionalitat, al final això és un, un, marc, un marc analític que ens permet... Eh, entendre que els aspectes que tenen a veure doncs, amb identitats polítiques i socials d'una persona que es combinen entre si per crear realitats concretes, no? És aquesta idea de com, de com es van interseccionant els diferents eixos i creant noves, noves realitats. Llavors, bueno, no sé si a tu, Lilia, et de gust en aquest sentit eh, parlar una mica, que, que hi ha una mica l'alineat del que comentaves, però, però bueno, de quina manera tot el sistema eh, institucional al final acaba legitimant també totes aquestes desigualtats. No? Moltes vegades parlem d'un subjecte dona, no? en singular, eh, molt, molt hermètic i molt homogènic, sense tenir en compte doncs, doncs, totes aquestes diversitats i tots aquests eixos que, que es creuen. Sí, sí totalment d'acord. O sí, jo crec que i hi ha com en l'imaginari social i també polític total, no?, com molt posicionat la part de la perspectiva de gènere, però no la perspectiva interseccional. I, no, i Tearo, te, ara com ensista, mira, ja tenim, no?, perspectiva de gènere, informacions de perspectiva de gènere, perspectiva de gènere, però la perspectiva interseccional sembla que està, no?, o sigui, amagada i que, i, i, i que, i que és molt necessària. O sigui, és a dir, en el tema de l'atenció, en el tema de l'acompanyament, si no tens aquesta mirada amb la perspectiva de gènere només o sigui, es queda curta i també a nivell de, del sistema, és a dir eh, hi ha també com models no? abans tu parlaves no? com no? l del, del, del, del món jurídic que és super androcèntric eh, és pensa però és racista però és capacitista però és o sí sigui, no? és colonialista, és a dir és mm, té a veure amb tot això, no?, i té a veure també amb el tema de la interseccionalitat, o sigui, no cal no? que tenir aquests persones operadores de la justícia només formades i sensibilitzades en el tema de gènere, perquè si no la resposta de l'atenció no és suficient. No, no és suficient i, i per què? Perquè hi ha, hi ha un model no? hi ha un model d'atenció en, no? en el cas de les dones en situació de violència masclista eh, a Barcelona i fins i tot al el circuit no? els serveis especials que estan més amb aquesta mirada, no?, sense una perspectiva interseccional i hi ha un model d'atenció, o sigui, sea, de, no?, de hi ha on atenció a un tipus de dona amb unes necessitats no? particulars que responen a un model com de, en aquest imaginari, no? com potser una dona una dona blanca, una dona no sé què, amb DNI, amb no, no sé quants que parlen el català, el castellà, i què posi. És a dir, no? tot això i, i la realitat és que ens trobem no? en, en situacions que quines són aquestes necessitats no? i que no és que les dones s'hagin d'adaptar al, al sistema, sinó que és el sistema que s'ha d'adaptar no? i els recursos a les necessitats de la diversitat de les persones que s'atenen. I això jo crec que és en repte. No? Introduir una perspectiva interseccional tot arreu. Vols mm. mm. comentar? Jo aprofitaré ara per fer els comentaris que ja tenia preparats que, bueno, que he fet el comentari aquest sobre l'imaginari col·lectiu però que tenia algunes coses que sí que em semblaven interessant comentar-les. La majoria de, de coses que hem comentat sobre les dificultats que tenen eh, les dones maltractades per, eh, per accedir una, a una atenció adequada moltes vegades s'estan girant al voltant de les seves condicions materials. Estan girant al, al voltant de que no tenen on quedar-se, no tenen una bona... Eh, com heu dit, no tenen una bona xarxa eh, social eh, i sobretot eh, doncs s'estan eh, atrapats amb, amb les persones que les maltracten perquè no tenen una cap altra forma de mantenir-se. Després ve una... Eh, un jutge i et diu, i et diu ah, és que torna, però després torna amb el seu marit. On vols que torni? Que torna al carrer? On vols que torni? Això és una cosa que passa. Una part molt important de la interseccionalitat és la part de la perspectiva eh, de, la, de, la, de la perspectiva com més social, com més de classe. Perquè en bona part les dones més vulnerables són les de classe treballadora cosa que obert l'APA gairebé 100% també amb les, amb les dones migrades. Això no ho podem ignorar en cap moment. Eh, una altra cosa que, que volia comentar també és que hem parlat molt de com el sistema eh, jurídic i de justícia afecta les dones eh, en aquesta situació però també estem ignorant molt per, la, per exemple de la situació de la policia de com la policia com a institució eh, es dedica de manera sistemàtica també a mantenir aquesta situació. Eh, I això no, no sé si és una cosa que s'arregla només amb una mica de eh, formació per part, de, per part de, dels seus agents. Potser és una qüestió més estructural de com hem construït la nostra societat i de com està construït el nostre sistema eh, social i polític. Eh, hi ha un exemples de com funciona això. però sabem com he, connectant amb el tema, amb el tema de les migracions i de com delegades es poden fer polítiques amb perspectiva de gènere que no tingui en compte ni una perspectiva eh, de classe ni una perspectiva de migració. Pues, per exemple, podem parlar d'un altre tema que també està molt d'actualitat, ja que el govern del PSOE sembla que el té entre un dels de seus projectes a impulsar aquesta legislatura el famós model nòrdic, no? El model nòrdic que eh, pretén eh, abolir la, la prostitució però que té certs problemes com el tema d'aquesta manca de perspectiva social i de migració perquè per exemple a les dones que es troben en Eh, assassinar el treball sexual eh, però que no són nacionals del país, quin és el seu destí? de deportades. No hi ha cap altra. Això és una cosa on la perspectiva de gènere, si es fa també des d'una perspectiva blanca i des d'una perspectiva colonial, pot, pot acabar ser perjudicial per dones i eh, pot acabar doncs, agreujant la situació de marginació i d'opressió de les dones més vulnerables. Perquè qui fa la llei fa la trampa, i si la llei la fa, doncs les fan dones doncs, de classe mitjana, blanques o de classe alta. No, molt ho dir, no estaran pensant tampoc en les de classe treballadora, en les migrades i tal. I, a més, i no, no, no és només qui fa la llei, sinó també qui l'aplica, qui, qui, qui, eh, qui conforma els cossos apressius de l'Estat. Mm? a què es dediquen? Eh, hi ha de manera rutinària, però rutinària, eh, profiling racista a, a, a, al carrer per part de la policia i de manera gairebé també rutinària hi ha eh, agressions a persones eh, LGTBI, especialment a persones trans i eh, sobretot a dones trans, eh, també per part dels cursos de, de, dels cursos de seguretat, sobre eh, agressions que i tant... Mai no es, no es denuncien. També s'havia comentat abans el tema de que, les, de que moltes agressions eh, per delictes d'odi, molts eh, crims d'odi, no es denuncien. És veritat. A mesura que... Eh, I tot i així. En, eh, per exemple, el, el Regne Unit, que ha vist una escalada de eh, transòvials mitjans eh, absolutament eh, eh, sense precedents, s'han eh, eh, multiplicat per 3 a l'últim any els eh, crims d'Odi Transfug i, no, i es denuncia només una, eh, un percentatge molt baix precisament perquè eh, que ja he comentat perquè ha si qui se suposa que va de defensar és també molt sovint qui ha començat el crim Com no poden ajudar eh, els que són responsables d'oprimir-me? No i, bueno, precisament, dos posa això, l'èmfasi en aquest tema de, eh, no sé, perquè està molt bé parlar de la intersexualitat, però la intersexualitat també cal desgranar-la. Eh, cal, cal parlar de com afecta això en el tema de la classe, com afecta això en el tema de la migració, com tot es connecta, és molt important parlar d'això perquè mm, si no, ens quedem en una paraula, però no ens quedem en com es tradueix això en les violències directes. Sí, Agraïm moltíssim la participació, tant la vostra participació com la de tot el públic que avui ha vingut aquí. Jo crec que al final totes aquestes aportacions no deixen de ser una mostra de que realment les violències masclistes ens toquen de prop a totes i cadascuna de nosaltres. Eh, i que evidentment hi ha tot un seguit de coses molt invisibles, però que realment a poc a poc anem agafant consciència d'això no hi és important posar ho sobre la taula i fer-ho i fer-ho explícit. Així que que moltes gràcies per, per haver vingut. Jo crec que, en resum, ha sigut com molt interessant, ens han quedat coses per tractar i és això de com surten molts més temes que estaríem aquí dues hores més debatent i vulgui, doncs, després a, a, us trobim en un bar per fer uns veures i continuar la dinàmica. Uns veures en totes de veus, no? Exacte. Així, moltes gràcies. Gràcies. Ja m'he estat mirant en plan que passat una noteta fa dues hores.